صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد اخواني في الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق> استقم الله العظيم بمنه وكرمه كما جمعنا في هذا المكان المبارك ayya jama'ana wa iyyakum fi darin na'im innahu liyadhalika wal qadiru alayh nuzanu katika jiman tamum ba Allah subhanahu wa ta'ala kama libutsan ya hapa katika nyumba yake tukufu atukusane vile vile katika deboya te dhufu ambayo ndiyo ndio omni anaonatamania kila muumini. Katika muda huu mfupi baina ya ushaain nimependelea tukungusane kidogo kunako neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Siyo anwani ya mazungumzo yetu itasomeka hivi Ilfuni ma'an au naweza kusema tazakuru ni amra alayhum uzizoa neema ndugu zangu neema za Allah ni nyingi sana ambazo tuko nazo zilizotuzunguka ambazo kama kila mmoja katika sisi ya sisi aliyokuhudhuria hapa akataja neema moja moja na kila mmoja akataja nyingine na mwingine asindie utataja sote na bado sitabakia ni nyingi Allah Jalla waala anasema wa inta uddu la tahduhu naendapo huitazi hisabu za Allah kwa kukusudia kuzidhibiti kwa idadi hamwezi kuzidhibiti kwa idadi manake ni nyingi mno zangu sote tunafahamu sura katika Qur'ani inaitwa sura koko rais. Tunaisoma tunawasomesha watoto wetu na inaewezekana tangu tukiwa watoto tunaisoma sura, sura hii na tumeihifadhi. Lakini ni kweli tunajiwa maana ya sura hii. Li ila ila fahim rihlata ash-shitaa'i was-sayf falyabudoo rabb hadha al-bayt wa amanam min Katika sura Allah subhanahu wa ta'ala anawakungusha Katika <tikasurahi> Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwa na wakumbusha makuraishi watu wa maka. Lakini hukungusungu haubishi kwao tu. Mazungumzo yao unataka tujikite katika sura hii, tutazame huu neema ambayo Allah alikuwa na wakumbusha. kisha turudi sasa kwetu sisi tuzitazame neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala zilizotuzunguka alafu uone je sisi tumezitambua au umezisozea kwa hiyo inakuwa kama ni kama neema ndele kasema awani ya mazulumu zangu itakuwa infuniam kwa uzizoea neema yani kitu kikizoea kinakuwa cha kawaida hata katika mambo ya kawaida tu katika maisha yako kwa mfano nyumbani unaweza ukamua kifaa fulani kitu fulani labda furniture Siku ya kwanza unafikisha nyumbani inakuwa na muonekano tofauti. Nyumba yako utaiona iko tofauti na watu to, na watu wako pale nyumbani utaona kitu tofauti. Bali inawezekana kila mkiingia mnakitazama siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu kinakuwa cha kawaida. Baada ya hapo kinaonekana hakina maana au inaonekana ni kitu cha kawaida. Na wakati mwingine inawezekana ukikizongomza kama kitu mwingi katika familia ya kwa kuanzia sasa kati ni nato mtafada sababu gani kimekuisha kuonekana ni chapwaaida hii ni necha ya mwanadamu ilifu miamu uzizoea Allah subhanahu wa ta'ala katika sura hii niliyoisoma anawazungumzia watu wa Makkah watu wa Makkah makuraisi waliishi katika mazingira ambayo Jazira tula Arab kama inavyodhulikana mijangwa. Katika jangwa fursa za kuweza kulima na hasa kwa wakati huo zilikuwa ndogo saa maisha ya Sahara Yanafahamika Hakuna mito kwa maana labda hakuna vyanzo vya kuweza kulima. Ngua zikinyesha zikinyesha katika jangwa haziwezi zikawawezesha mzee wa maeneo hayo kulima sasa Allah subhanahu wa ta'ala watu hawa katika maisha haya magumu waliokuwa wanaishi mazingira ambayo hamna maji hakuna chakula uchumi ni mgumu Njia za maisha ni ngumu mno walikuwa na utaratibu fulani ambao ni wa kidogo Ikifika wakati watu wakawa na maisha magumu wamekosa chakula mbaba wa familia anaiichukua familia yake yani akipambana mpaka ameshindwa hana njia nyingine anaiichukua ile familia anaipeleka pahala fulani anaweka hema anawaweka pale wanakaa kifo anaona namna nyingine kitendo hiki kilikuwa kinaitwa al -i'tifar. Yaani hana namna nyingine. Ikatokea kuna nyumba fulani katika kabila laba ni mazulu. Katika makabila ya wakati huo walifikwa na hali hiyo ngumu ya ugumu wa maisha mpaka Bwana akaamua kutaka kufanya jambo hilo. Kwamba sasa sina namna nyingine nichukue kwa familia yangu na sehemu ya kufa. Miliangu, taarifa hizi zikamfikia Hashim ibn Abdimanas ambaye ni babu yake Mtume صلى الله عليه alipopata taarifa hizi akasimama katika kabila la Bani Hashim alikuwa ni kiongozi akasimama akaumeeni ni jambo la hatari janga hili litaendelea familia moja baada nyingine inaondoka hiyo inaondoka hiyo ni jambo hatari fa qama في fi quraish wa qala innakum ahdathtum hadasan tumba hakika sasa ninaona katika mji wetu katika koo yetu hii imeanzisha jambo jambo ambalo ni jambo baya wa na nyinyi ni watu mpo katika haramu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala pamoja na ushiriki na wao walikuwa katambua thamani ya sala. Mpo katika haramu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wan nasu lafum Na watu mataifa mengine waliokuzungkeni wa kutazameni njiji. Kwa hiyo jambo hili ambalo mmelianzisha litakwenda watu watakuwa wanakopi kwenu. Mtakuwa mmeanzisha kitu kimoja ambacho ni kibaya sana. wa yakadu hadha al-i'tifaru yati alaykum jambo hili au kitendo hiki kinakuhibia sasa kuwa ni kitendo ambacho kinazungukeni thumma jama kull bani abin ala rihlatayn litijarat kisha akawakusanya ndugu kila watu ambao ni ndugu akawapangia utaratibu wa rihla mbili safari za kwenda kutafuta maisha wanashitiana wanatoka thama rabiha alghani qasamahu bainahu wa baina alfaqir min 'ashiratihi anatoka humi wanakwenda kupambana kutafuta maisha akifanikisha kile anachokifanikisha wanagawana katika familia na ukoo wao hata saara satium ka allah kama mpaka ikawa wale waliokuwa na hali ngumu na wao kidogo hali zinaanza kuwa nzuri ikaendelea wa rihla hizi mbili min ilafi fi ni katika mazoea ya makuraishi hata jaa alislamu wao ala hadha mpaka uislamu ulipokuja katika taratibu wao eh. wana rihla mbili jambo ambalo amelianzisha hashim ibn Abdimanaf rihla hii au safari hii ya kibiashara msafara huu wa kibiashara watu wanakwenda wanarudi katika msimu fulani wanakwenda wanarudi wakienda sham kule sham walikuwa wakinunua au wakileta vitu nafaka hububun watamurun, wazaitun, wa thimar wa sham wakati huo nene maziko wakienda wanakuja na matunda wanakunyana tende, zabibu mafuta mbo wanaleta maka watu wa makkah kumbuka hawanini kwa sababu wapo maisha ni magumu warislatul shita ila wakati wa saifu wanakwenda sham wakati wa shita wanakwenda yaman wakienda yaman yazlibuna aqwatam wanaleta chakula kwa sababu yaman ni ardhu khadra wanalima wakienda yaman wanakuja na chakula yazlibuna min bilad yaman al-hubub min burud wa sha'ir wa dhura wa zabib wakienda yaman wanakuja na chakula kama ngano shairi mahindi zabibu wanaletwa mpaka ikafika wakati mka ikachangamka ikawa ni mji wa biashara hawa wanakwenda huko wanakijana biashara na watu wengine ambao wako kando kando ya maka wanakuja kuchukua maka. sasa Allah subhanahu wa ta'ala akawa anawakumbusha ulipojia niislam juu ya neema hii nitilasi qurais ila fihi al-mursalat Allah kwa nini anawakungusha neema hii? Anawakungusha neema hii aliyowapa wa Allah subhanahu wa ta'ala ili waweze kuishukuru. Nashukrani anayotaka Allah jalla wa ala sio tusema alhamdulillah kwamba tunazo neema la. Shukrani ni kumfuata mtume huyu aliyekuja kwa ajili ya kuwatoa katika ibada ya Shukurani ni kumwabudu Allah mmoja na kuabudiwa ambaye amewanusuru kipindi hicho chanjaa. Lakini shukurani ni kumwabudu Mola huyu mmoja wa pekee ambaye anewapa amani wakati mataifa mengine kandukandu ahani hakuna kunatotwao kuroms kipindi hicho cha wakati mgumu sikiria hali ya mtu kuamua kukaa sibiri auti. lau anatokea mtu ananema fulani hawezi kuwa salama kwenye mazingira kama yale lakini wao kwa sababu ya haram na pana tukio lilikuja kutokea ambalo ni maarufu mnalijua tukio la abraha tukio la ndovu ambalo nalo Allah amelisimulia katika Qur'an Allah anawakungusha neema ili kuwakungusha uaji wa kumwabudu basi inapomshirikisha ndio akasema faliabu rabba hadhal bait alladhi ath'ama min ju'in wa aamana min thaw. Shukrani yao inatakiwa wazielekeze ibada zao kwa Allah peke yake rabb hadhal bait baana wa nyumba hii ambayo inakusudiwa baitullah alharam lilio kwa makaa kwa nini amewalisha wakati wa njaa na akawapa amani Allah Subhanahu wa Ta'ala anaposema katika Qur'an Awalam yara anja'alna haraman amina wa yatakhathathun nasu min hawlihi Bila vile hapo anakunguswa neema ya amani waliyoipata kwa sababu ya uweko katika nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wakati miji na maeneo ya watu waliowazunguka wapo katika haushi hawana amani infu infunniam kusizoea neema ichukuei hali ambayo nimeieleza kwa mukhtasari kuhusiana na hawa makuraishi ilete sasa kwenye hali zetu hii hali ya kuizoea neema ndugu zangu ni hali ambayo inamkuta kila mmoja. Hapa sasa na kwenye hali zetu sisi ili tuweze kukupatia na hiki nitakutanguliza. Wengi miongoni mwetu tunaishi maisha ya kuzizoea neema. Unapoizoea neema kinachotokea inakosokana shukrani kwa sababu ni nikiti cha kawaida. Mbali inaweza ikakupeleka mbali zaidi mpaka ukaitikia neema ile ukaona wewe ukusaidi kuwa katika hali hiyo neema za Allah ndugu zangu zile zizusumuka nyingi kuna neema ambazo zinaitwa mutajaddida ambazo tunazo kila siku alafu kuna neema ambazo ni mpya neema ambazo ni za kudumu mutajaddida kila siku zipo msana tumezoea ukingia usiku kama hivi ukimaliza ibada tunakwenda kulala wakati tunakwenda kulala kila mmoja anajua tu asubuhi kwa sababu ni utaratibu kwamba inaingia asubuhi inaingia wao yote mtu kwamba ule uwepo wa mchana na usiku ni neema anaweza sielewe unanasema nini kwa sababu mfumo ndivyo ulivyotakuwa asubuhi kisha utakuwa jioni tutalala alafu kitaamka hivyo sasa chukua mfano wa amani kilionayo katika nchi yetu <coughs> inaweza ikafika pahala sio ikafika wakati mwingine tunasikia ukisimutu kusema neno amani ndio ngambia amani iko wapi bana amani iko wapi hiji ni kweli hamna amani wale iliko sa amani hatuwajui sasa hivi itazameni sudan na mataifa mengine mfano wa hao ndio unaweza ukasema hakuna amani. Wewe unaamka asubuhi, unakwenda kazini, una nyumbani kwako una ruta salama. Mifano ni mingi ndugu zangu. Lau tutajaribu kuorodhesha nema za Allah Subhanahu wa Ta'ala ambazo zimetuzunguka. Allah Subhanahu wa Ta'ala husiana na neema hizi ambazo ni endelevu lakoma neno yanahitaji mazingatio bahati mbaya miugzam tunasoma Qur'an lakini hatuna mazingatio na alika surati alqasas aya 71 mpaka Allah moja ya neema zake nasema Allah subhanahu wa ta'ala qul ara'aytin inja'al Allahu 'alaykum al sarmadan ila al-qiyamah من اله غير الله اتيكم بضياء كيشا كماليزيا افلا تسمعون مولاجي كما الله اكاموا هوه السيفطو حكونا مچانا سرمدن اي ابدا دائما ولامون ما في ضياء ني غذا تو ni Mungu yupi mwingine asiyekuwa huyo Allah atakayekuleteeni mwaada Yupo hayupo Akabadilisha swali Qul ara'aytum injala Allah alaikumu nahaara saradan ila yawm alqiyama Au akaamua Allah kwa kufanya ni mtana tu mpaka siku ya kiyama man tilahun ghairullah ni gani mwingine asiyekuwa Allah tabaraka wa Taala ya atikum bilailin atakayekuleteneni usiku kisha Allah akatainia faida za usiku tasgunu nafii ili mpate utulivu Ukiingia usiku angalia ni rehma za Allah neema ambazo wakati mwingine kuzizoea mpaka tunakuwa tuji kama ni neema Allah ameujalia usiku iwe ni giza walale iwe ni utulivu ili waja wake waipumzishe milio yao na akili zao ukiamka asubuhi ume unakwenda kazini huko vizuri ukitafwa kujua thamani ya giza baadhi ya watu katika sisi hapa hata uko ndani kwako kama taa sijazimi ni usiku lakini mpaka uzime na taa na mwingine atakwambia bwana bila taa kuzima siwezi kulala kwa hiyo ni neema sio neema ninaema lakini nani anatambua kwamba gizani neema? Kuzizoea neema mpaka unafika pahala huwezi kutambua. Dugu zangu. Nilevile Allah Subhanahu wa Ta'ala ametukungusha katika surati al Katika neema ambazo zipo ni endelevu zenye kudumu. Aya ya na 62 mpaka 64. Afaraiitum ma tahrusun? Antum tazra'unhum am nahnu zari'un? Allah ana mfano sisi ambao wengi wetu ni wakulima. Mkulima kazi yake anakwenda kujichukua ile ardhi analima, analima anatia mbegu, kazi yake imeisha. Lakini wakati anapoweka mbegu Anaadiaminisha kwamba lazima ule 100 kwa sababu ndio utaratibu lakini nani ni neema sio neema Na wakati mwingine anaweza akakusaini hizi zote kama niligaweka wewe yako ma hivi mnazo bipanda a antum kwani nini لو نساء جعلناه ماذا وجاء نو سقطوا ما الله ناسema kama tungelitaka tungelifanya kama atua hepam ni mabua tu alafu hakuna kitu alafu utafanya nini kuna cha kufanya afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun tazameni ma'i min ayqula a'antum anzaltumoo min al-guzn an nahnu al muzilun gini ndomna sisi kutoka mwinguni hapana ujaja allah tungelitaka tungeliafanya yakuwa ni tumvi mna ya tumvi hasa ile tumvi ya Shukrani hazipatikani kwa sababu gani? Alifna hadhihi miat hata tidna la naatrifu bina anna illa allah al. Tumezoea neema hizi mpaka hatuna yani hatuoni kama ni muhimu kushukuriwa. Imekuwa ni kama baba kwenye familia kwa kuwa ni wajibu wako kuihudumia familia mpaka wale unaohudumia hawaoni hata sababu ya kusema asante kwa sababu si kazi yako. Wali wakati mwingine ukiuliza jamani hamna takas qurani si wajibu wako unataka shukrani ya nini Sasa lisanu halina. na kanapamba tunamwambia Allah si wajibu wako bwana usifuje mtakaote tukipanda mazao ya yote unataka shukrani za nini Waliaadubilla Inifuniham kuzizoea neema toka huko uchukua mfano mwingine Allah ametusimulia habari za Bani Israili Bani Israili kama kuna umma Allah aliupendelea Aliuneemesha ni Bani Israili Aliwapa neema nyingi mno na nitataja mfano huu mmoja alafu twende katika pointi nyingine kwa uchache wa muda بني اسرائيل الله سبحانه وتعالى اناهله ذكر في نبي الله موسى انواكمش بني اسرائيل جوه نعمه الله سبحانه وتعالى واذ قال موسى لقومه اي مذكرا لهم نعم الله أم كبوكا امبب موسى اليامبيه واتو واكي وكوش نعمه ذا الله جوه ya qaumi zikuruni neema ta Allah alaykum. Jamaani ndugu zangu kumbukeni neema nyingi za Allah juu yenu. Izala fiikum anbiya. ya kwanza hiyo. Manabii wengi ni katika Bani Israili. Allah amekujalia ni manabii wengi wanatokana na yeye. Hiyo ni neema ya kwanza. Maana kama amekupendeleeni waonyaji wa kumbushaji wa ni wengi kutoka kwenu. Huyo mlikuwa hamna sababu ya kupotea. Amna sababu ya watamfundisha. Wa Wajaalakum mulukan. Na nikujalieni ninaishi maisha ya kifahari. Waatakum atakum ma lam yuti ahada min al -alani. Na akakupeni vipawa ambazo hakumpa yoyote katika walimwenu. Qur'ani inadhibitisha hivi. Badhi wanaozungumwa umejaribu kueleza neema za Bani Israili wakasema nema ya kwanza annahum kanu yaishuna fi saina walikuwa naishi jangwani na wao lakini pamoja na kuishi jangwani kwa watu ambao wamekwenda jangwani wanafahamu maisha yake hakuna bibuli hakuna nili sahara dhallalallahu alaihimul ghamam Allah liwafa bihul odi waluressa sasa hivi sio vivuli vya miti mawingu yanawafunika hiyo neema jangwa la pili fajarallahu lahum ithnatay ashra aynama Allah akawatolea katika hiyo sahara ilo jangwa lao chemchemi 12 za maji na tamu wanatumia wanasema chemchemu hizi mpaka leo zinajulikana zinaitwa uyono Musa zipo mpaka leo chemchemu za nani za Musa katika maji jambo la tatu wa anzalallahu man Allah kawa man. kusema manna nasalu, Kanu ala fi sabah. Yaani mtu analala akiamka asubuhi anavuna tu anakula. Wamefasiri wana watu wone kwamba hii alman samaratun tushbihu fi halawatiha ta'am al-'asal. Ni tunda ambalo testi yake ni kama asali, hiyo wanachukua na kula. akawatiisha wasakhara lahum tair. Allah kawa'sakhirishia, akawatiishia akawa ndege ambao ni sahalu saidi ni rahisi kuwinda wanakula kwa hiyo so, maji ya chemchemi manna masalwa pamoja na yote hayo baada ya muda walizizoea neema hizi narudi katika ile point 1000 posisyon ya neema mfumo wa maisha yao ilikuwa ni raisi. Vivuli. vipo maji wanachota tu wanakunywa chemchemi safi vya kula rahisi walipozizoea nema hizi wakabiona ni vitu vya kawaida wakaona hii aje titoshi na wala sio stahili yetu ndio nilisema wakati mwingine unaweza waka ukaizoea neema ukasema mimi sikustahili kupewa kama hivi kwa nafasi yao aje hisi sio stahili yangu kwa hiyo unapoiona neema fulani sio stahiki yako shukrani itakuepo huwezi kushukuru hata mtu akakukumbusha sasa nita kwa kidogo hiki kuna watu wamepewa bwana au ndio wanastahili kushukuru kwa nini maneno kwa baadhi ya watu mtu anaweza kaona hali alionayo kimaisha labda ni ngumu akakwambia hivi mimi kusikia ibara kama hii kwamba kuna watu wanaishi bwana sisi tunawasindikiza tunaoishi Imagine huyu anaweza kasukhu والله hawezi kasukhu. Akifikia mtu hatoa hiyo haoni neema yoyu. Tendenea. Hawezi kukumbuka ni neema, usingizi ninema, afya ni neema. Hayo hawezi watu ana maisha yao bala. Watu magari ya kifahari. Kwa ye, wakati huo analenga wapi? Anaona maisha ni magari ya kifahari, majumba ya kifahari. Hiyo ndiyo dio ndio yake kwa wakati. dio kwenye mtazamo wake sasa hawa mabwana walipozolea neema hii wakaona hizi sio neema vikabidi wamwambie mtume wao paalu ya Musa lan nasdir ala ta'am wadid fad'u lana rabbaka Musa bana sisi man salwa suni a imetichosha chakula cha aina moja tu <laughs> mwambie Mola wako atubadilishie mfumo. Atubadilishie mfumo wayukhrijilana mima tumbitu alrd. Tunatamani sasa tule vya kula kutoka ardhi ni mbakliha tupate bogamboga, watisa ha tupate mataango, wafumi ha tupate nasaum kidogo, wa adasi na dengu kidogo, wa masaliha na vitungu tupate vitu vizuri nzuri kutoka ardhi. Musa aliwashangaa watu wakaambia after tasabdiluna alladhi huwa adna bil huwa khair boga onani nini? yani mnataka mbadilishio kwa vile ambavyo havina thamani adna thamani yake itakuwa ipo chini bil huwa khair kwa kile kilichobora alichochaguliaeni Mola wenu naona akifai, mnataka tabu, sawa kwa kuwa mmeiona taabu eh inna la Sasa wakati mwingine ndugu zangu, auweza mtu kuizoea neema mpaka akaomba taabu. Timewai kuwasikia baadhi ya watu nasema amani amani amani kwa kimbana. Bora kama nijitaije bana. Mimi ninasema ni majo kumsikia mtu. Anasema hivyo. Mani kwa kuki bana. Bora tuizo vurugu basi zije, alafu kila mtu atajiwa uniin sana mmoja katika mifano mingi inawezekana sio ule lakini yako mambo mengi wakati fulani Allah anakupa nema huioni mpaka unaomba tauba ndugu zangu katika imani vipi sasa zinashughuliwa nema na hii ndio main point hii ilikuwa ni kama utangulizi niam kuzizoea nema kunapelekea Watu wanashindwa kuzishukuru nema. watu wanaona kama wanastahiki kupewa kwa hiyo hawana haja ya kushukuru. Kaifa yakunu shukrunniam. Neema zinashukuriwa vipi? Tunakubaliana kwanza tuna neema nyingi ni za Allah zimetuzunguka. Allah Jalla waala anasema, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Neema yoyote imekuja nakira. Min ni'matin, ayyat ni'ma Wallahi mwanadamu hana neema hata moja ambayo hawezi kuirasidisha kwa Allah kama ipo mtu ataje kwamba hii haitokani na Allah kama ipo mtu anyose mkono aseme kwa tu kwa kina kwamba hili ni kwa ujanja wangu ni kwa mipango yangu Allah hausiki hata asilimia moja lipi katika maisha yako halipo kwa sababu Allah mwenyewe anathibitisha hivyo wa ma bikum min ni'matil na yoyote mlionayo katika nema basi tamweni natoka kwa Allah tabaraka wa taala sasa kama nema ni za Allah ni wajibu wetu kushukuru na Mola wetu aliyekuwa mkarim ametupa ofa tukishukuru anatuzidishia wa itha rabbukum Laa ishakartum la, e la Allah anatoa afayo mshukuru akazidisha. lakini akatahadharisha kama mtakufuru inna adhabi la shadid sasa adhabu ya Allah inategemea wakati mwingine unaweza ukaadibiwa min haythu la ta'lam ta katika namna ambayo hujui unaweza ukao unahisi kwenye adhabu alafu hujui wakati mwingine mpaka nitanabahishe ndekupende mfao ambao inawezekana ukao mbali kwa baadhi yetu unaweza ukao unajiona unakwenda sawa lakini kumbe Allah anakuadhibu kwa namna usiyojua mfao Ziko familia nyingi sana ambazo unaweza ukakuta ziki ya ile familia ni mtoto wao waliendaa ndapo hayapo. Yaani yule mtoto imekuwa ndio balaa, amani haipo nyumbani kwa sababu ya mtoto yule. Lakini inawezekana ile ni adhabu Allah anawadhibu kupitia mtoto wao mwenyewe walienza Wakati mwingine Allah anaweza akakuadhibu kupitia mkeo au mume. Mwanzo mlianza vizuri, maisha yanakwenda vizuri, niheri ilibuheri na afya. Alafikatokea ukaanza uasi tuna ukaiji. ukisema ustiki. ukiamrisha hayatekelezeki wema waliotangulia walikuwa wanajikagua ikitokea e ishu kama hizi anajiuliza mbona huo uasi umetokea wapi anajikagua yeye nimekosea wapi kwa sababu haya yaliyo chini yako Allah ndio kawatiisha, ndio kawafanya wakutii wakutangue kama kiongozi wao ikifika pahala la samaa wala qara kwamba kuna pahala umekosea katika upande wa Allah subhanahu wa ta'ala yuko mmoja sikumbuki ni nani katika wema waliotangulia akisema mimi ninatambua ninata, makosa yangu na kuteleza kwangu kupitia tabia ya mnyama wangu ninayempanda mnyama kwa kawaida ukitaka kumpanda wanao panda wanyama kama punda farasi wana mawasiliano nao akitaka kumpanda yule nyama anashuka unapanda sasa inafikia wakati kunaataka kumpanda alafu naye hataki kumpanda. ukifanya hivi hata lazima uliulize kuna anakujua wende chakula bali hata wanaogogo mbwa kuna angapi ambao tumesikia mtu mbwa wake ndio kakuwa sababu ya tifunza lakini mwanzo alikuwa ana ti ukiingia aninama anatikisa namkia kama kupokea lakini anabadilika lazima udhuulize bwaniga Kaifa tushkaru ni'am mtume sallallahu alayhi wasallama ametufundisha anu andi shukran ni'am tutekeleze shukurani ya neema za Allah bi'idati umuri wa mambo mengi niliitaja matate kwa sababu ya wakati yako mambo mengi katufundisha mtume sallallahu alayhi wasallam namna ya kuzishukuru nema za Allah subhanahu wa ta'ala moja al-iqraru bin'imati lillah namna ya kwanza ya kushukuru nema za Allah kwanza ni kutambua kwamba neema hii ya nani ni ya Allah tabaraka wa ta'ala zinokuja aya nyingi ndani ya Quran zikithibitisha kwamba nema ni, ni za Allah peke yake kwa hiyo kama neema ni za Allah peke yake na unazikiri kwamba ni za Allah, maana yake inakuwajibisha umshukuru huyu aliyekupa kupanema. Sasa ziko aya katika Qur'an zimekuja Allah anawashangaa watu ambao wanakiri kwamba neema ni za Allah, alafu Qur'an wanazielekeza kwingine kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Uzielekeza shukrani kwa Allah tabara kwa ta'ala ni mipi? Allah anakuneemesha anaziminina neema zako alafu wewe ibada una kitu kingine unakiabudu kinyume na Allah Katika hali ya kawaida kibinadamu tuchukulie mfano pia baba katika familia unaonaje unahangaika unaihangaikia familia wakati mwingine unajitia katika mahlaka vitu ambavyo ni hatari kuhakikisha familia yako inakaa vizuri Alafu ukitoa maelekezo hayatekelezwi. Achilia mbali shukurani, unaondoka unaacha maajizo alafu ukirudi haijafany. Mbona mtufanya basi tu? kwa ajilielu, utajieleza pale mpaka unadanilika wakati mwingine na machozi yanaweza yakatoka alafu unaoambia ndio kwanza wanacheka wanakushangaa. Bukulizeni billahi alayho utaendelea na juhudi za kuhudumia familia. Baadhi ya watu kokimbia naiacha familia. Ni watu gani hao wasiokuwa na Qur'an? Au utatoa adhabu. Sasa hili lirudishe upande wa Allah. Neema zoote zilizotuzunguka ni za Allah tabarak wa taala tunatumia bure. Alafu unashindwa ta kumsubudia Allah. Au, au wakati mwingine churamizo zako unazielekeza kwa kiumbe kwa wale ambao naamini kwamba inawezekana pango inawezekana mzimu inawezekana kaburi inawezekana mti inawezekana jini ikawa anaweza akamfaisha au kumdhuru usikilizana kwanza alafu ukamilisha nafikiri za Allah mmoja mtume sallallahu alaihi ametufundisha al yakarabu bin ukiri na kutambua kwamba neema zote ni za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mafundisho yake anasema akla fayahmadu 'alayha wa an yasraba shurba fayahmadu 'alayha. Allah anamridhia mja wake ambaye anakula chakula fayahmadu Allah ala hadha at'am akamhimidi allahu kwa chakula hiki manake ania athari fa anna hadha rizqun min allah anakiri na kutambua kwamba chakula hiki ni riziki kutoka kwa allah subhanahu wa ta'ala anakunywa tototo kinachonyoewa anakiri kwamba hii ni neema kutoka kwa allah tabarak wa ta'ala tazameni katika adhkari alizofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam akharu wal masa katika jumla ya adhkari zilizo kuja kutoka kwa mtume ni mtu kwa pale anapoamka wakati anapokuwa anamuomba Allah zile dhikri za asubuhi aseme Allahumma ma asbah bi min ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la sharika lak hii ndio aliqraru bin ni'ma maneno haya yatoke ndomoni na yatoke wapi moyoni Allahumma ma asbah bi min ni'ma e mola wa Neema yoyote niliyopambaukiwa nayo katika siku yangu hii leo au biadhi min khalqika au yoyote katika wajawapo ambao amepambaukiwa na neema yoyote faminka wahya neema hii inatoka kwako pekee yako la sharika lak hauna mshirika katika hilo wama bikum min ni'mah Allah. asema mtume sallallahu alaihi wasallam Man qala hadha adh-dhikr faqad adda shukra wa laylatihi Ataka sema utadihu, atakuwa ametekeleza shukrani zake za siku yake ya leo siku yake hiyo na mchana wake na usiku wake yani mchana na usiku wake Tabana hadithi hii wameeleza baadhi ya ahli al-ilm yake ni lakini maana yake ni sahihi namna nyingine ya kushukuru neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala ashkuru bil amal ahi ndio kubwa kushukuru wa matendo Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwakumbusha aali Daud aali Daud akasema i'malu ala Dauda shukura i'malu yani Tekelezeni maagizo ya Mola wetu tekelezeni wajibu wa Allah juu yenu sukura hiyo ikiwa ninamna ya kuzisukuru neema za Allah nyingi juu ya kwa hiyo ashukuru ليس بالكلمان فقط sio kusema alhamdulillah hapana bali shukurani ya kweli ni kushukuru kwa vitendo qala ba'dhu ahlil ilm wa ni shukrillah ta'ala an taj'ala an-ni'mata fi aina za kushukuru, kivitendo. Katika namna ya kushukuru nema za Allah ni kuijalia nema hiyo katika kutoa. Allah nema ya mali, ile mali ikukubishwe na Allah Tabarak wa Ta'ala. Iweke katika ta'ah. Wa Allah na katika aina za kumshukuru Allah ni kutekeleza haki ya Allah katika neema hiyo. Mathalan neema ya mali, Allah anasema wal fi amwalihim haqqun ma'lumun lis saili wal ma'a. Ni ya mali ni kutekeleza haki za Allah katika mali hiyo. Allah sikupa mali ndani ya mali yako anakukungusha kuna haki maalumu Zile haki maalumu ni kwa wale wanaopita wakiomba na wale ambao hawana lakini hawaombi. Na hii point ni muhimu sana. Niifafanue kidogo. zangu katika maisha ya sasa hivi. Kuna jambo tumeliacha. Pengine kwa ile hoja ambayo kila mmoja leo hii anaizungumza niko bize bana, bize, o maisha bize bize. Leo hata au yeye ninasemani nimebakiwa kutembeleana wale wanaokutana wanakutana kwenye matukio baada ya furaha au ya kuhuzunisha basi lakini kila mmoja yuko busy hii ibada ya kutembeleana ilipokosekana imeleta natija kwamba atujuani hali zetu tunakutana tomsikitini wote tumependeza kila mmoja anajitahidi hata sie nacho anajitahidi anajipaka paka mafuta anakuja na nani lakini ana hali kalala njaa lakini tunaonana kwenye safu kila mmoja amependeza Anatabasamu. tabasamu uwezo hali yake lakini wallahi ibada ya kutembeleana ina siri kubwa wow. miongoni mwasiri kubwa iliona katika ibada ya kutembeleana kuna mfano mmoja wao anapenda kuzungumza siku moja mimi nilimtembelea mtu mmoja katika watu wangu wa karibu. Yule mtu alikuwa nadhusi humsaa mazingira magumu sana. Kikutana naye barabarani uwezibudiwa. Nilipofika nyumbani kwake hii sisemi kwa kumbeza nasema kueleza uhalisia tujifunze. Unaonaje unafika nyumbani kwa mtu Umekwenda kumtembelea anakupokea kwa bashasha samadi sa ni kuandalia chai anakuletea chai haina sukari na anajua wewe umewahi labda kwamba una matatizo ya sukari au akakuletea chai kikombe cha chai maji yenye rangi haina sukari Tafsiri yake nini Ndito alichonacho na yeye ameona aidha afikishe message kwa utaratibu huo au yeye kwa sababu ndio maisha ameyazoea wanukunwa chai bila sukari anaona ndicho nilichonacho na mimi natamani kumkirimu mgeni wangu walazina la yajiduna illa zuhdab ni sala ila hivi baada ya hapo kuna haja ya kukwambia fulani hali yake ni ngumu lakini utayojua wapi barabarani huwezi kumjua lakini inawezekana tunaonana barabarani tumependeza mashallah inawezekana mtu unamuona labda wakati fulani una haki fulani unatakiwa kuitoa unasema fulani huyo hawezi kupewa bana hivi Mavazi ya lakini wallahi hali yake ni mbaya Kwa hiyo katika ibada ya kutembeleana ndugu zangu ndugu nasiri kubwa Sasa katika namna ya kushukuru neema za Allah an tu adiya haqq fi ni'ma ni kutekeleza haki ya Allah katika neema hiyo wa mishukuri Allah ta'ala na katika namna ya kuzishukuru neema za Allah antabdhulaha li ghayrik ni kuitoa neema hiyo ukawapa wengine Allah akikupa neema ya mali una sadaqa kuna silatul rahim kunga udugu na kunga udugu ni neno pana unga udugu ni pamoja na kujua shida za ndugu zako ni pamoja na kutatua matatizo yao ni pamoja na kuwatembelea na mambo mengine mfaa hayo na hii silatul rahim pia ni katika maeneo ambayo katika zama hizi tunazoziita zama za umize jambo hili limekuwa halipo tena silatul rahim Wa min shukri an nimah antabdhulaha au aw au aw mustadeen. Utoa neema hiyo kwa wenye kuitajia, Fakiri, fiki, maskini, mtu anadeni. deni. Wa anta fi ikrami dayfin. Tatika kusukuna neema ni pamoja na kumkirimu mgeni wako. Ili popote hii tabia ya kutembeleana. Inafika wakati na nyinyi mnaweza mtoa ni mashahidi wa hili akikutokea mtu papu odi karibu mkasalimiana unkaa attention kusubiria atasema tu kilichomleta Nimo siri taongea lakini akili yako unasikiliza akueleze kuna jambo limemleta Ikitokea naondoka bila kusema unaweza kumuuliza kwao ndugu yangu labda ya ulikuwa ya ya na jambo ani ni kutembelea Eh. Tembelea. Lakini wallahi ninyi ni mashahidi. <laughs> Wazee wetu rahimahumullah, Allah warehemu waliotangulia na walinde na awape husnul waliosalia. Hii tabia walikuwa nayo. Anaweza mtu kufunga safari kutoka Geita hapa, akaenda Mwanza. Kinachompeleka hana shida yoyote anaenda kuomba wala nili anaenda kumtembelea rafiki yake. Atakaa siku tatu, siku 3, siku tano. Na yule anaona Fakiri ametembelewa na ndugu yake. Atamkirimu kadiri uwezekanavyo. Wao sasa walikwenda mbali mpaka wakatengeneza hugugu ambao wakati mwingine uko nje ya sheria. Lakini ni yale mapenzi walio ku nayo yakweli. Sisi hili limepotea. Sasa mtu akikutembelea wakati mwingine hata hiyo ikram haipo. Unasubiri timu wakati gani ataondoka. Na jamaa mmoja likuwa anasema ikramu iliyobakia <laughs> atakupa chaja ya simu kwa sababu sasa watu wako smartphones. Ukachajia hapa. Bas. Signal koni smart eh? Chaja ya. yake hapa. Hiyo ndio ikrama anaweza akafanya nini. Ndiyo. penachekesha <tos> lakini ndio uhalisia tubadilikeni ni fahadihi kulluha min shukuri ni'am hayatul yataja na mengi mengi ambayo tunayotaja ni katika namna ya kuzishukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala ukiwa na nafasi Allah anakupapa nafasi, cheo, wadhifa fulani. Katika kuushukuru neema ya nafasi hiyo aliyokupa Allah Subhanahu wa Ta'ala itumie kuwasahilishia watu mambo yao. Inasikitisha wakati mwingine mtu kapewa nafasi fulani katika ofisi fulani, analipwa mshahara kwa ajili tu ya kuwapokea watu na kuwasahilishia mambo yao, bado anataka rushwa kwa kazi ambayo anapokea mshahara. Yaani yuko pale kazi yake tu akusikilize kwani unasemaje? Moja mbili tapea hilo bana linawezekana aliwezekani kukusikiliza tu anataka pia rushwa. Umefika hapo. Nitimische kwa kusema katika huu mlango wa kuzizoea neema na kuto kuzishukuru. Tuli katika zama ambazo hasadi zimekuwa nyingi, unajua? sababu za hasadi ni nyingi lakini miongoni mwa sababu za kuenea kwa hasadi zilizo mashuhuri katika zama zetu sababu kubwa ni ubakhili leo watu wengi wanasibiwa na maradhi haielewi hata naumwa nini sasa hata wasomarupi wanao sasa ni fursa wamefungua maofisi. kwa kweli na waongo wamo kwa sababu nini kila mtu anaumwa ajui anaumwa nini lakini kumbe tiba yake unayo mwenyewe Hivi mnajua kwa nini tumewekewa utaratibu kwamba unapooa ufanye walima kwa nini unapopata mtoto ufanye hatifa kwa nini siku ya ini, ni Aibul tunatua tunatoa sadaka ya chakula kuwapo wasiojiweza kwa nini katika Eidul Adha ni sunna kutinja, tuape, tugawe nyama? Lengo ni kwamba wale watu ambao hawanacho washirikiane na wewe katika furaha. Kwa nini ni sunna na ni ibada iliyopoa kubwa kulishana chakula? Lengo ni kwamba uzime zile hasadi kupitiaheri unazowafanyia. Mtu akihisi neema aliyonae fulani na mimi nanufaika nayo wallahi hawezi kukuposudu kwa sabu anajua kimemilikiwa na fulani lakini ni niche... ukitaka kuyajua haya mtazame mtu anaishi ana uwezo anaishi katika mtaa amejifungia kwa sababu ana uwezo wa hata ukiweka ngazi uwezi kupanda lakini pia akitoka anatoka tinted yake amefunga hasalimiani na mtu pale mtaani wale majirani unasemaje wanamuona ni mtu kila mmoja ana mlani mshenzi kabisa salimiaji hata watu na matusi taitwa mshenzi utaitwa hivi lakini unaonaaje mtu mbaya kitoka atukatai watu kuwa na faces na mageti nizama zinaruhusu kufanya hivi lakini ukitoka majirani zako susa kio wasalimie ikiwezekana teremka kabisa kwenye gari jua hali zao yako nenda limetokea jambo la kijamii shiriki wallahi watu watakuwa wanakuombea dua watu watakuwa wanamuomba Allah kuongezee fulani ha fulani ni mtu kwani wengine ni wanyama ukasikia kuna, kuna watu wanamuomba fulani fulani ni mti tafsiri yake nini mbetu mzuri lakini pia hawawezi kukusudu. Kwa hiyo hasad tunazitengeneza wenyewe. Tuzivunje hizi hasad, macho ya hasadi, ndimi za hasad na vijito tuviondoe kwa kurudi katika Uislamu. Allah akikupa neema, tambua katika namna ya kuishukuru ile neema ni kuwasaidia watu pale unapokuwa na uwezo wa kusaidia, kushirikiana na watu katika kile ambacho unahisi mnaweza mkashirikiana. La mwisho kabisa katika sababu za hasad sasa hivi tuna mfumo wa kutangaza neema kwa mfumo yani wa kisasa leo hii unaishi ulimwengu ndugu yangu kadra nimesema ulimwengu wa yani uko mkono, nikisema facebook neno hili wote mnalijua hapa eh? hata wazee wanaingia facebook ukiingia facebook unaweza kukutana mtu tena ni Muslim. Anepanga picha zake wakati alipokuenda safari fulani hivya ya ya, ya hivi na familia yake ameweka na comment pale. Labda alifika hotel fulani kwa hiyo atapiga ile view ya hoteli atatuwekea pale menu skipi watu wakila tunaona hata hoteli ni mtu ame, ametengewa ile kabla hajala anapiga ana, ana, ana, ana picha ule msosi na anajiselfie ndio mfumu wa kisasa alafu anaweka kwenye facebook hivi unadhani wale watakao tazama wanasema wanasemaje na inawezekana pengine ni watu ambao amewahi kukuletea shida mingi absatil ashiya kitu kidogo sana ukashindwa kumsaidia atasema mashallah tabarakallah Allahuma bariki alayh la atasema maneno mabaya wengine wameenda mbali zaidi anaweza kampiga picha hata mke wake yuko katika namna nzuri amejiiji halafu anatuwekea kwenye Facebook familia yake na watoto wake matokeo mazuri ya watoto wake shuleni na anaweka pale mwisho wa siku kunashangaa unaumwa hujui unaumwa nini watoto wanaumwa wanaumwa nini hujui ukienda hospitali wa kipimwa hujikani wanaumwa nini Hili ni balaa umetafuta mwenyewe huko sio kuzishukuru za Allah Shukurani sahihi ni haya Biblia nukuzangu katika imani wal hadith bushudun nitinisha kwa kusema tukumbuke anwani ilfu ni'am uzizoea neema uzoyaji ambao unapelekea tunaona tunastahiki na tuna haja ya kushukuru jambo hili ni hatari sana Allah ametukumbusha katika Qur'an katika maeneo mengi turejeshe shukurani kwa Allah na tumesema shukrani sio kusema alhamdulillah peke yake apana alhamdulillah ina lakini zaidi iwe ni za kama tulivyoeleza hii na muombe Allah jalla wa ala bimanihi wa karamih ayaj'alana min yastani'una alqawla fayatad'una ahsana wa ay bima sami'na wa bima kulna. Inna thalika, alayhi baada ya semahaya, sasa ndauga